Колись він маленький боявся грози. А тепер вона, доросла жінка, шукає захисту. І не від уявної небезпеки блискавки грому. І від реальної, тієї, що нависла над головою рахунками за тепло, воду, світло. Хижо вишкірилась майже порожніми поличками великого дорогого холодильника, переведеного на режим суворої економії. Гроші які залишив їм маркіян, танули зі швидкістю снігової шапки Кіліманджаро. Антуанетта знову навчилась купувати дешевше мило та економити пральний порошок. Існувала лише одна стаття видатків, зменшити які неможливо. Дмитрикові поїздки до Києва. Мусь, студентський квиток у плацкартний вагон зовсім дешево коштує. І ще. Я можу не брати білизни. Навіть думати про таке не смій, обурювалася Антуанита, відриваючи, якщо не від серця, то від бюджету гривні, виміняні на першу сотню з останньої тисячі доларів. Ми вкладаємось. У нас на все стане грошей. І на візу, і на квиток, і навіть на цей твій... Тревел-чек, підказав Дмитро. Тревел-чек – це якийсь їхній американський рахунок. Який возять із собою у подорожі іноземці замість грошей?» Епопея наближалася до кінця. За кілька днів американське посольство, віза, остаточна відповідь, поїде чи ні. «Візу мені поставлять, я впевнений», – бадьорився Дмитро. «Дай, Боже, синку», – шепотіла Антуанета, не така вже й певна того, що справді аж надто хоче цієї поїздки. «Хай би йому не відкрили візи». Хай би хлопчик залишився біля мами. Та десь там, високо, вже зрушилось щось велике і важке. Воно кодилося вже за інерцією, працював налагоджений механізм, який потребував чіткого виконання певних кроків і оплати цих кроків. Даремно Антонетта сподівалась, що машина дасть збій саме на її дитині. «Мус відкрили, візу відкрили». Я знав, що відкриють, переможний голос Дмитрика у слухавці. Мусь, я купив квиток. Мусь, от дата вильоту. Останні дні перед поїздкою минули, як це завжди буває, у метушні. Антуанетта придбала синові велику валізу на коліщатках, ретельно придумала і записала, що має до цієї валізи покласти. Не забути побільше шкарпеток, шорти, куртку. Маленькі пакетики із шампунем. Ні, краще флакон. Місяців на два стане. А далі заробить, придбає кип'ятильник, чай, кава, супчики. Ці супчики швидкого приготування, яких Антуанета накопила цілий пакет, стали темою майже сварки. Я не буду їх брати, мамо, не буду. Мене не пропустять через кордон. Це їжа, а їжу брати заборонено. Де ж мені їжа? Це не сало врешті. Їжу не пропускають, щоб навести в країну якихось шкідників чи інфекцію. Яка інфекція в пакеті із сухим продуктом? Бери. Не знадобляться, викинеш. І шоколадки бери. Ти ж у мене такий ласун. Мусь, та не потрібно. Я там харчуватимусь в їхній їдальні. Це входить у контракт. Та що в них шоколадок немає? Це ж Америка, мамо. Америка. Я знаю, що Америка. Я знаю, що входить до контракту. Але поки ти дістанешся до цієї Каліфорнії, поки станеш до роботи, поки отримаєш платню, мене час». Каліфорнія з'явилась у планах Дмитра несподівано для Антонети. Віталик, як і планувалося, збирався у Техас спрацювати грумом, септоконюхом. А Дмитро після співбесіди з роботодавцем радикально змінив свої уподобання щодо американської фауни. Свійських коней в його серці заступили – Дикі чорні ведмеді з білими трикутничками на шиї. Всесвітньо відомі грізлі. «Мамо, ти собі не уявляєш?» Тим особливим тоном, який з'являвся у нього щоразу, коли мова заходила про Америку, переконував її Дмитро. «Ти не уявляєш? Це національний парк у Північній Каліфорнії. Називається Грізлі парк. Там ростуть найдавніші у світі дерева – саквої». А вони живуть по дві тисячі років, уявляєш? У цьому парку є гігантські секвої за вишки 130 метрів. Щоб охопити їхній стовбур, потрібно не менше як 10 людей.